Ukraina lidit enorma förluster och nu börjar ju kyrkogården i Ukraina bli så stora så att det senaste jag hörde det var att man från Kiev hade sagt att man får inte publicera bilder på de här begravningsplatserna. Oj. För de är så enorma. Den amerikanska militären, de uniformerade amerikanerna, de har... Se till att läcka ut den här informationen mm. om de här planerna och de tror jag övar en stark påtryckning på Ukraina att inte starta den offensiven. Välkommen till SvebTV omvärldsanalys. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med Lars Bern. Välkommen. Mm, tackar. Eh, det finns mycket att tala om idag. Vi kommer att få höra många kommentarer och eh, inte minst då kring Macron och van der Leijens besök i Kina där de träffade Xi Jinping. Vi kommer att få höra om situationen i Paris och eh, vi kommer att få höra om Alekta och vad som händer inom Alekta eh, där man har förlorat 20, 20 miljarder av våra pensionspengar. Vi kommer få höra eh, frågeställningar kring dollarn och eh, vad som kan hända med dollarn med risk för att dollarns värde minskar och vi kommer sannolikt att hinna med en kommentar kring Börjsvik som har en, en offensiv i de svenska medierna. Börjsviks grupp som, som eh, såg till att SvebTV inte fick vara på soliden på Skansen. De gör nu en charmoffensiv i ett antal olika svenska publikationer. Vi kommer få en kommentar kring det. Men innan vi går in på det ska vi få höra eh, Lars Bern kommentera det som händer just nu i som har hänt nyligen ska jag säga i USA där där man i Washington Post kommenterade detta att den planerade våroffensiven i Ukraina den ser ut att bli skjuten på framtiden och vi kommer få höra några eh, eh, kommentarer kring de läckta, troligen Pentagon dokumenten. Ja. Va, vad säger du om det här Lars Bern den här våroffensiven som Det är ju så att eh, den allmänna uppfattningen av de som driver det här proxykriget, De driver på Ukraina för att kriga mot ryssarna, de eh, är splittrade i USA och på den NATO och USA-sidan. Det finns dels de här så kallade Newcons som eh, man kan säga: framförallt allt är man är ut från State Department i USA. Som vill driva på det här till varje pris. Man vill till varje pris ha Ukrainarna att gå till motoffensiv. Och, och Zelenska har pratat storstilat om hur han ska ta tillbaka Krim och så vidare. Och eh, det finns de som tror väldigt mycket på det här. Medan den amerikanska militären som ser realiteterna på den militära fronten. De tycker det här är komplett vansinne. Och det är därifrån tror jag som de här dokumenten har läckt ut. Man vill helt enkelt skapa en situation som gör det nödvändigt att skjuta på den här offensiven därför att det, det vore en ren självbordsträff offensiv för Ukraina att gå till totalangrepp mot ryssarna som nu har grävt ner sig skapat en väldigt stark försvarsfront som har massor med soldater på plats som har Mycket artilleri och mycket ammunition på plats och som i stort sett har slagit ut det ukrainska luftförsvaret så att de nu kan börja använda sitt, sina flygplan i attackerna. Ryssland? Kan, ja, ryssarna mm. kan göra det. Vilket skulle, jag tror de bedömningar man har gjort i Pentagon det är att en sån här offensiv skulle leda till... totala slakten av de ukrainska soldaterna. så Det skulle ge ryssarna en mycket stor militär framgång. Mm. Visserligen kanske Ukraina genom en massiv insats av folk skulle kunna ta vissa landområden tillfälligt men till ett oerhört högt pris. Och vi har ju sett de offensiver som Ukraina gjort tidigare både i norr och söder har visst gett dem landområden men ryssarna har ju frivilligt i stort sett dragits tillbaka från de här landområdena och när Ukraina återtagit dem så har de blivit bombarderade och lidit väldigt stora förluster utan att ryssarna haft några stora förluster. Så det är situationen och det är ganska roligt. Jag, jag, jag har blivit kritiserad i kommentarer till det jag uttalat här. Att jag är inte militär, jag vet inte vad jag pratar om och så vidare. Och, och det är ofta personer som hänvisar till att de har någon sorts officersutbildning. Men, men faktum är ju att de här svenska militära kommentatorerna de har haft fel hela tiden. De har totalt missbedömt situationen. Och jag har upprepat det flera gånger att lyssna på vad ryssarna har sagt. Deras målsättning är inte att ta territorium i första hand deras målsättning är att demilitarisera Ukraina mm. så att inte Ukraina ska vara ett militärt hot mot Ryssland och att denassifiera Ukraina för det finns ett stort nazistiskt inslag i den ukrainska armén. Det har varit målsättningen och den har man levt upp till.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 Se till att läcka ut den här informationen om de här planerna och de tror jag övar en stark påtryckning på Ukraina att inte starta den offensiven. Medan man i State Department från Nuland och Blinken och Sullivan försöker driva fram en offensiv för att förhoppningsvis nå en framgång mot ryssarna. Men alltså de militära bedömningarna i väst har... Genom sin propaganda i ett intryck av att ryssarna inte är militärt framgångsrika. Det är de. De är militärt framgångsrika. Men de, de bedriver ett utnötningskrig som inte nödvändigtvis innebär att man tar territorium i första hand. Utan att man skjuter sönder motståndarens materiell och manskap va. Och när man någon gång i framtiden kommer att kunna summera Ukrainas förluster i det här kriget så kommer det bli mycket skrämmande tal som kommer fram. Om mm. de någonsin kommer fram. Och samtidigt så har ju vår propaganda i väst överdrivet ryssarnas förluster. Ryssarna har agerat väldigt försiktigt för att minimera sina förluster och har av allt att döma långt mindre förluster än vad Ukraina har. Och Den information som man får och som är ganska säker det är att huvuddelen av de som stupar i Ukraina stupar på grund av artillerield och bombardemang från flyget. Det är en mindre del som stupar på grund av ren infanteristrid med handelvapen. Och eftersom då ryssarna har totalt överlägenhet när Och även totalt övertag i luften. Så är det ingen tvekan om att det är Ukraina som ukrainska unga män och även numera äldre män mm. som får offra sina liv i det här proxykriget till ingen som helst nytta för Ukraina. Utan det här är proxykrigare för västvärldens räkning för att man vill... vill försvaga Ryssland. Och det har ju amerikanska försvarsministern deklarerat tidigt i kriget. Han sa att vår målsättning är att försvaga Ryssland. Han använde ordet vår, mm. inte Ukrainas, utan vår målsättning är att försvaga Ryssland. Och, och det har man inte lyckats med. Va? Utan man har misslyckats totalt med den målsättning man har satt upp från västmarkternas sida. Medan ryssarna är på väg att lyckas med sin målsättning att demilitarisera Ukraina och denasifiera Ukraina. Mm. Du sa det här om svenska officerare. En av de som har varit i frontlinjen och i det här propagandaverksamheten det är ju Passikiv från ja, Försvarshögskolan. Ja, han, han är ju en löjlig figur. Ja, tänkte, han har haft fel hela tiden. Han har spridit en massa propaganda som inte har någonting med verkligheten. Nej, han var faktiskt i en stor artikel i Dagens Industris weekendbilaga, som vi kommer att komma tillbaka till ja. ett annat nummer här, ja. lite senare i programmet. Eh, och där han säger att Ukraina kommer vinna kriget i eh, punkt, punkt punkt i år. Tror jag. Vi ska ja. se om vi kan leta rätt på den ja. och lägga in den här. För att, jo, jo det, det är patetiskt. Va? Det är fullständigt. Han poserar i sin och, uniform. Ja, och jag har stött på flera eller svenska militärer som har fallit för den här propaganda. För det är ren propaganda. Och, och det är ingen tvekan om att uh, ryssarna. vann det här kriget tidigt och de kommer att mala sönder det som är kvar av den ukrainska krigsmakten. Mm. Och i och med att man nu då skjuter på den här offensiven i brist på ammunition och man skyller på vädret och eh, den här materialen som västvärlden skickar, alltså det går inte att föra krig med, med ingen systematik alls utan man har bara samlat ihop massa krigsmaterial och skickat över. Och, och de här soldaterna ska på nolltid lära sig använda helt främmande material. Det är ju inte realistiskt. Det, det, det, måste, det kan ju ett barn räkna ut. Utan det här kommer att sluta med att ryssarna vinner det här kriget och det blir något sorts Kanske Vigneper. Jag tror inte ryssarna kommer att ockupera hela Ukraina. Jag tror inte de är intresserade av det. För... Utan de är intresserade av att få en fredsöverenskommelse som säkrar de ryskspråkiga provinserna åt Ryssland mm. och som innebär att det som är kvar, i Ukraina, förbinder sig att vara neutralt och inte anslutas till NATO. Det har ju tidigare kommit upp att, att, att Ryssland skulle ha som ett krav i fredsförhandlingar att, att väst ska vara med bygga upp Ukraina. Är det rimligt att tänka sig att... att De svenska vapnen de har ju använts i Ukraina ja. eh, och de har ju naturligtvis orsakat stor skada på bebyggelse och jo, annat. Jo, kan, kan vi bli skyldiga på något sätt? Nej skyldiga kan vi inte bli. Man försöker med rättsprocessen man ska ju ställa Putin inför. Någon sorts krigsrätt. Men det kan där. vara, jag menar, i princip så skulle det kunna vara ett krav i en fredsförhandling. Jo, det kan man väl tänka sig. Jag tror alltså inte att det kommer att bli någon fred, utan jag tror det här kriget kommer att sluta ungefär som Koreakriget. Med en stilleståndslinje, en demarkationslinje, där ryssarna finns på ena sidan och... Ukrainska armén kanske förstärkta av, av soldater från NATO-länder på den andra sidan. Eh. Det hoppas jag att det slutar mm. åtminstone på det sättet och inte eskalerar till ett kärnvapenkrig. Vilket fortfarande är stor risk för mm. att det kommer att göra. Men det, det upp, de här uppgifterna de är tydliga då från de läckta dokumenten att, att militären, det är din bedömning att militären i USA, de tror inte att Ukraina kan vinna det här. Och då, ja, det är min bedömning. att det, det, det är den analysen amerikanska militären har gjort. Jag är Ganska säker på det. Jag har inget bevis för det va? men jag är ganska säker på det. För att de, den som verkligen sätter sig in i styrkeförhållandena här. Den inser att det är vansinne för Ukraina att fortsätta det här kriget mot ryssarna. Mm. Och den, vår offensiv, den, är, den är lagd på, på is. Ja. Eh, och då är frågan, kommer NATO, kommer... de beslutande krafterna i USA kommer de acceptera den här situationen och helt ja. enkelt är att man lägger ner vapnen eller vad kommer hända? Nej, jag, jag, jag hoppas att det kommer åtminstone leda till ett vapenstillstånd att man, man beslutar sig för att sluta stridigheterna att du får en demarkationslinje mm. som 38 breddgraden i Korea ja. något i den stilen Men ja, alltså ryssarna är ju för att ryssarna ska ingå en in fred med västvärlden så krävs enormt mycket som jag inte tror väst kommer att gå med på helt enkelt därför att Ryssland betraktar inte längre västvärlden som avtalsmässigt tillförlitliga de har ju brutit varenda avtal så att, och det här är ju Lavrov gett uttryck för alltså Rysslands utrikesminister Att, att det går inte att träffa avtal med västvärden eftersom man inte håller ingångna avtal. Och, och Minskavtalet är ju ett lysande exempel på det där man fullt medvetet ingick ett avtal som man inte hade för avsikt att följa ens från första början. Mm. Ja, och det är... har man ju erkänt. Alltså både Hollande och Merkel har erkänt att det var på det sättet. Det här var bara ett sätt att fördröja processen så att man skulle hinna rusta upp Ukraina så att och du... landet var han Frankrikes president. Ja, precis. Mm. Men det här är en fruktansvärd situation. Vi får se hur det går ja. eh, och, och eh, vi, vi vi vi lämnar det och så ja. går vi vidare till nästa fråga och eh, där är det mera toner av samförstånd och då pratar vi om Macron och Van der Lijens besök i Kina. Ja. Där, där du, har, du har satt in i vad som har hänt. Mm. Du sa här innan att, att hon kom. Det, det var inte från början bestämt att hon skulle. Nej, det jag, det var i varje fall har jag fått intryck. Utan hon hände sig på som någon ytteråk. På något sätt när Macron åkte till Kina. Eh, och blev väldigt styrmodligt behandlad. Utav kineserna får man säga. Det var på gränsen till. Vad man, man möjligen kan acceptera Uh, väldigt intressant ja, vi kan några, ett... ska vi titta på uh, vi har några bilder på när de sitter och pratar vid ja den... alltså det, det, det de, de, de, de första mötet de hade med XI formella mötet det skedde vid ett enormt bord mm. kan väl visa en bild på det mm. där de satt i varsitt hörn på långt avstånd från varann alla tre och Macron satt inte ens ihop med Van der Leyen, utan de satt fördelade runt det här enorma runda bordet det var nästan makabert Vi kan se det är en se om det ja och där gjorde där, där gjorde de ja där gjorde de sina formella statements kan man säga det här var var väldigt formellt och stelt och det här var första dagen det var första mötet ja och och sen var jag förstår så skickade kineserna hem från den line helt enkelt Och hon, hon fick inga hedersbetygelser överhuvudtaget utan hon fick checka in bland övriga resande på flyget från, från Peking. Mm. Och stå i kö och visa sitt pass och sådana saker. Det ja var hon... det, så, det fanns en bild på det kanske. Vi kan, kan se om vi kan hitta den bilden ja, ja. där hon köar. Ja så att hon, hon blev väldigt styrmodligt behandlad och kinesan markerade klart att Det här var ett franskt statsbesök. Sen tog Xi Jinping med sig Macron ner till sitt de trakter i Kina som han kom ifrån han visade vad han hade vuxit upp och så vidare. Och det, det, där var det en helt annan bild man fick av avslappna Xi Jinping och, och Macron som hade tagit av sig slipsarna och strövade runt och tittade. Så det, det var en väldig kontrast kan man säga. Och det här är från kinesisk television som ja. har lagt in lite naturbilder och annat. Ja, och det här var vad jag förstår hans färdmestrakter som de åkte till. Mm. Och där hade de givetvis helt informella diskussioner. Det ser ju ganska trevligt och avslattnat ut. Vad betyder det här att de har tagit av sig slipsarna? Det visar ju att man är informell och... Mm. vänskaplig och att man umgås Aha. under avslappnade former. Det är väl det man vill markera med att ta sig slipsarna. Precis. Men det, det här så att det, är, det man kan säga att det var en kamratlig atmosfär nästan. Ja, det verkar det vara och, och det märkte sig också på Macrona han flög hem att han var nog påverkad av det här. Han han yttrade sig på ett sånt sätt som man måste ju Europa och Frankrike måste göra sig mer oberoende av USA och den här uppseglande konflikten med kineserna man behöver ha en relation med Kina och så, där. så att eh, det verkade ha avslutat sin vänskapliga atmosfär Men det här, det skrevs som det i något forum Politico tror jag det hette mm. eh, och det väckte väldigt, väldigt irritation I USA. Ja, det har väckt enorm irritation i USA och, och, och amerikanska politiker har uttalat sig väldigt negativt om att fransmännen var så här cosy med kineserna. För man håller på att bygga upp nu en, en, en motsättning mot Kina också runt Formosa eller runt Taiwan. Mm. Eh, från USA:s sida. Ja. Mm. Och, och vad jag upplevde när jag lyssnade på intervjun med Macron det var väl att han ville markera att det inte alls är självklart att Europa ska vara delaktig i den här konflikten mellan Taiwan och, och Kina eller, och ja, konflikten över Taiwan mellan USA och Kina utan man ska hålla sig på avstånd från det. Mm. Därför att Europa har all anledning att ha bra relationer med Kina. Ska, vad tror du, kan det här vara ett första steg för vi har ju konstaterat tidigare att USA har ju behandlat Tyskland väldigt hårdhänt mm. inte minst då med Stream, Nord Stream ja. och att man har blivit utan gasen ja. eh, och det här måste ju naturligtvis Macron känna väl till, ja. är det ett sätt att eh, ja varför markerar han mot USA på det här sättet Ja det fransmännen har ju alltid försökt hålla en självständig linje det går ju tillbaka till De Gaulle mm. då fransmännen ju lämnade samarbetet i NATO till och med under en lång räcka år eh, och, och markerade att man ville föra en helt självständig politik från USA och det är ju inte populärt i Washington givetvis och sen eh, tror jag nog Macron upplever att tyskarna har varit alldeles för lösa i kött till sin relation till amerikanerna de har varit för underlåningar i hans ögon mm. nu var ju Kian, han behandlade ju då der Leyen ganska eh, o-diplomatiskt varför Minst, gör han det? ja alltså det, det, jag, jag tror att det är så här att eh, västvärlden Vi har ju försökt bygga upp en världshegemoni med stora överstatliga organisationer i EU. Vi har utnyttjat FN och FN-organen är dominerade väldigt ofta av västliga intressen. Det är så att säga den unipolära världsordningen mm. som ska styras ifrån västvärlden. Så har det sett ut. Medan Kina står för den multipolära att man ska respektera nationalstater och det är nationalstaternas regeringar som är och, och, och parlament som är de viktiga maktinstrumenten, inte de här organisationerna som EU och annat har. Mm. Kan det också vara så här att, att, att, att Kina betraktar EU som en förlängning av USA också? Att, att det blir mer och mer frostigt mellan USA och Kina? Då... Ja, det kan man nog mycket tänka sig. Va? Alltså, EU och NATO, det är samma sak i deras ögon och... Mm. Och, och det är maktinstrument som amerikanerna har till sitt förfogande och därför så vill man givetvis försvaga EU-ställning mm. och ett sätt att göra det, det är att inte tillmäta EUs general, hon är väl generalsekreterare tror jag, tillåter, tillmäta dem den betydelse de själva anser sig ska ha men då ja eh, jag, jag förmår att Fadilayin fick sitta på en soffa när de hade ett motsvarande besök då fick hon då fanns det bara två platser och då då var det väl eh, det var, då var ministerrådets ja. eh, EU-ministerråd som deras ordförande som fick prata med Putin ja. hon fick sitta var det Putin var inte det Erdogan hon fick sitta vid sidan honom som tjänsteman på, på undantag ja. så att EU är inte det, det är ett sätt att försöka slå in kilar mellan länderna ja i, alltså i. man kan säga att Kina står för en multipolär värld där, där man ska respektera nationalstaterna och, och man ska leva, samleva med nationalstaterna utan att sig i deras politik Och, och kineserna ser ju väldigt tydligt hur västvärlden har byggt upp eh, såna här överstatliga organisationer och utnyttjar så av överstatliga organisationer för att utöva sin globala makt. Mm. Och det här är då ett sätt för dem att tona ner de här organisationernas betydelse. Men tror inte du att det där är, det är retorik den dag de sitter själva i den här maktpositionen som USA har idag Då, då vill man väl ha en unipolär värld igen. Ja vi får väl se. De, de har ju bildat sina organisationer och har ju alla de här organisationerna på, på den kinesiska sidan och BRICS som är då uh, den här samarbetsorganisationen. Men, men uh, Vi får väl se om de håller på den här multipolära ordningen. Mm. För att det är ju, idén är ju då att man ska inte blandas i andra nationalstaters inre angelägenheter. Och det är ju precis det de här organisationerna gör. Vi ser ju inom EU det här bråket mellan å ena sidan Ungern och delvis Polen och resten av Statna inom EU hur, hur man hela tiden är i konflikt va, därför att EU vill ha en överstatlig makt över de här länderna och vissa av de här länderna, framförallt Polen och Ungern gör motstånd mot det här va. Mm. Och, och kineserna de står då för en, en En, en multipolär maktutövning, vilket innebär att varje land betraktas som suveränt. Överstatliga organisationer ska inte utöva makt utan de ska möjligen vara administrativa funktioner för samarbetet. Om, om man nu tänker på Sverige då, som, mm. som ju ändå är en suverän stat. Mm. Vi tror det är en suverän ja, stat. Ja, vi, vi, vi tror det. Eh, och nu har vi gjort en hel omvändning, nu ska mm. vi gå in i NATO- mm. Mm. Och, och vi, vi uppfattar ju det här som att det här är ett beslut vi har tagit själva, nu har vi ändrat mm. oss, vi har, vi, har, vi, vi har gått från att ha varit helt neutrala som vi har sagt, mm. kanske inte alltid varit men vi har ändå sagt det mm. och vi, vi säger att vi har varit i 200 år. Vad skulle du säga, har vi haft en reell möjlighet att välja att stå utanför NATO eller har vi haft kniven mot strupen på något sätt som vi inte själva i allmänhet, allmänheten inte riktigt känner till? Ja, jag tror det det senare. Alltså Sverige har de facto sedan 50-talet varit ett amerikanskt lydrik i väldigt många avseenden. Eh, och det var ju den uppgörelsen när, när Sverige började utveckla ett eget kärnvapen och sig för det. Och det var ju amerikanerna väldigt kritiska till och... då skedde det väl vad jag förstår, informella kontakt var vi framförallt i Landes regering på den tiden och, och amerikanerna förband sig att eh, på något sätt skulle skydda, oss skydda Sverige mm. i händelse av ett anfall från Sovjetunionen som då var det stora hotet mm. mot att vi avstod från att ta fram egna kärnvapen man ville inte ha spridning av kärnvapen Och efter det kan man säga så har ju Sverige informellt dansat väldigt mycket efter amerikanernas pipa. Mm. Och inte minst har ju då den mäktigaste finansvärlden i Sverige haft väldigt starka band till den amerikanska makteliten, nämligen Wallenbergs. Så att vi har de facto varit väldigt styrda från USA. Vilka påtryckningsmedel... Kan du tänka att man har haft för att tvinga fram den här? Ekonomiska eller? i väldigt större utsträckning skulle jag vilja säga. På, på svenska och, företag, och, och sen kom ju då eh, eh, tiden med Palme som statsminister som blev eh, ett streck i räkningen för den här politiken. Va? För Palme började ju markera ordentligt mot USA. Och det gör att jag skulle inte vara förvånad att de krafter som låg bakom mordet på Palme eh, kom därifrån. Mm. Men jag har ju inga bevis för det va? Men, men det vore ganska logiskt. De, de ju, har ju aldrig varit främmande för att ta livet av, av andra länders statschefer så varför skulle de tveka när det Palme? Men nu har ju hela den här konflikten mellan Ryssland och NATO, den har ju förflyttats från Central Europa. upp i Skandinavien. Ja. Är det är det en som du tänker är det en del i en strategi och att det är därför som det är så viktigt att Sverige måste vara med i NATO. Jag, jag tror det har mycket att göra med Finland. Finlands ja. ändrade attityd. För att vi har hela tiden hävdat att, att vi ska inte vara med i NATO för då, då isolerar vi Finland ja. och, och vi sviker Finland. Vi, Vi ska ha en, ett neutralt hörn här uppe i Skandinavien där vi inte har ja, så mycket har... militär aktivitet. Det har fungerat mm. ganska bra. Men varför blev det så viktigt för Finland då? Att de skulle med i något? Ja, det var ju det här, det här kriget som utlöste då. Mm. Det får man väl säga, det, det, och jag menar kriget började ju egentligen 2014. Men Köpenikier. Men vår egen militär sa ju att, att det fanns ju ingen förhöjd hotbild mot Sverige. Nej. Nej, det är inte en förhöjd hotbild mot Sverige, men men eh, hänsynen till Finland försvann. Mm. Och vi hade ju de facto redan massa samarbete med NATO. Ja, det och, det... och vi, vi, vi har ju dansat efter amerikanernas pipa mm. så att eh, mm, Det, det Alltså hela händelseförloppet är ju lite märkligt får man säga. Magdalena Andersson hade så fruktansvärt bråttom att driva igenom det här beslutet och hon hade definitivt inte sitt parti med sig va? utan någon hade vridit armarmen på henne. Skulle vi ha kunnat stå utanför? Nej. Det tror Vad jag hade inte. hänt om vi hade sagt ja, nej? Då hade vi blivit eh, en nation som amerikanerna hade straffat på olika sätt. Hur gör de det? Jag, jag tror, <laughs> nu spekulerar ja. jag helt fritt va. Men, men de som har de starkaste relationerna med USA i Sverige, det är Wallerbergsvärden. Mm. Och jag skulle inte vara dugg förvånad om det var så att Magdalena Anderssons regering blev uppvaktad av några personer därifrån som sa det att... Nu när det här har hänt så ska vi ansöka tillsammans med finnarna ansöka om medlemskap i NATO. Och vi såg ju under hela den tiden, den processen, så fanns Jakob Wallenberg med i bilden hela tiden. Mm. Och, och Saab ha, hade ju redan ett nära samarbete med amerikansk militärindustri och så vidare. så att och jag tror att det besked Magdalena Andersson fick att gå inte, om inte vi tillsammans och finnarna söker medlemskap i NATO så kommer vi bli en missgynnad nation och då kommer man att bryta en massa industriella sammanheter Skulle man eh, Ja det av jag. Ja det tror jag och de svenska jag. industrierna ja, i stora helar Ja det tror jag det, det låg i förlängningen mm. av de hot man såg Det är så fullständigt uppenbart att Magdalena Andersson brydde sig aldrig om att förankra det här i sin Nej. organisation. Man hade någon sorts rådslag men det var med det var ju, armbågen, ja det var fullständigt löjeväckande. Man respekterade inte det som sades ute i partiet utan Det var väldigt bråttom att driva igenom det här. Mm. Det här är ju väldigt hypotetiskt ja. men, men ett scenario skulle vara att, att Wallenbergsfären blir kontaktad av USA och man säger att det kommer gå dåligt för er om ni inte ser till att vi kommer med ja, i NATO. då Vi kommer att bryta olika samarbeten och så mm. vidare och det kommer att bli väldigt olyckligt för en del av de företag som finns mm. med i Sverige. Så tror jag det. Så jag, jag tror inte vi Hade någon, något val. Nu kan man ju säga det att vad spelade det för roll? Alltså vi hade redan så nära relationer med NATO och USA så att om vi var medlemmar eller inte. var, var ja, skulle, Nu har vi ju skickat vapen. Alltså det här visar att vi är inte är ett självständigt land. Va? Vi, vi, vi har tvingats till det här. Nej, Men utav. då tänker du att det är första hand ekonomiskt och USA är ju tredje största handelspartner ja. så att och de skulle kunna påverka Tyskland som är vår största partner. Ja, precis. Och, och omvänt går vi med så så kanske vi blev utlovade affärer ja. via Saab och ja. jo, jo, jo och Saab har ju ett väldigt nära samarbete med amerikansk flygindustri. Vilket hade varit omöjligt om mm. vi hade starkt markerat emot det här va. så att vi har nog egentligen inte haft någon stor valfrihet och eh, vi har ju de facto av ryssarna givetvis betraktats som en del av det amerikanska lägret hela tiden va. <laughs> Men, det... Och det var bara under palmetiden som eh, det fanns frågetecken för det jo. Och han var ju en vagel i ögat på amerikanerna och... Men samtidigt, eh, så att fram till 2017 så var vi ju mot kärnvapen mm. Och nu säger vi att det är okej okay med kärnvapen på svensk mark Precis. Så att det, det är ju ändå steg som har tagits som är rätt ja, stora så att... Ja, ja Ja, men alltså, du säger det, det här, vi... Socialdemokraterna i Sverige de har sålt sin själ verkligen. Ja, det är ju... De borgerliga har ju alltid varit väldigt USA men, men Socialdemokraterna har ju velat hålla eh, skenet uppe med att vi är neutrala och vi är, eh, alliansfria och så vidare. Men, men i realiteten har vi inte haft någon valfrihet mm. skulle jag vilja säga. Vi är alldeles för insyltade med, med amerikanerna. Skulle vi bli någon grata i hela EU om vi liksom markerade och sa nej vi tänker inte vara med här. När nästan hela EU är en del av NATO. Ja då skulle vi bli behandlade som Serbien. Mm. Men de blev bombade. Ja det blev de. Det är inte säkert vi hade blivit bombade men... men, men Serbien är ju delvis utfrusna på grund av att de, de anses tillhöra det ryska lägret så att mm. säga. Va. Så att eh, vi hade säkert straffats på olika sätt. Så vi kanske inte men, hade men, något alternativ egentligen? Nej jag tror inte det va. Men, men det olyckliga är ju att den här... starka närmandet till, till den västliga maktsfären det sker i ett läge där den västliga maktsfären håller på att falla sönder och försvagas så att mm. Det, det är ju ingen, ingen bra utveckling Nej, på något kan, sätt. Vi kan väl komma tillbaka till det, för det här ja. har att göra med dollarns ja. ställning. Men innan vi, vi gör det så vi, vi, jag tänkte att vi kunde gå tillbaka till Macron. Och ja. för nu kommer han ju tillbaka till Paris och där har det ju varit... Han, är, han var populär och, och, i Kina. Var han ja. populär? Men Aha. han är inte så populär i Paris. Nej, det är han inte. Och då, man har ju enorma folkliga... Protester i Frankrike och utgångspunkten för dem har ju varit då det här försöket att, att eh, höja pensionsåldern två år. Det tror jag bara är en förväntning. Jag tror att överhuvudtaget är det ett missnöje hos franska folket med den här regimen. Så att Macron sitter löst och vi ska ju komma ihåg nu när han blev återvald. så blev han ju återvald först i andra omgången han var ju långt ifrån majoritetsstöd i första omgången så hans ställning som president är ju inte särskilt stark Nej, vi, vi ska se ett klipp ifrån från Paris och det här är demonstrationer vid Blackrocks ja. huvudkontor. Och att man riktar in sig på BlackRock, det beror ju på att, att det har, man har ju pratat om att BlackRock skulle ta hand om pensionssystemet i Frankrike. Och förvalta pensionssystemet. Vilket är ju fruktansvärt egentligen. Ja, vad skulle det betyda? Alltså pensionerna, det som idag är statliga pensioner skulle då hanteras. Av en privat fondjätte. Ja, ja alltså det är ju inte vilken fondjätte som helst. Det är ju världens största pengarförvaltare som förvaltar enorma mängder kapital. Och som är, skulle man kunna säga, hjärtat i den angloamerikanska oligarkin som styr hela västvärlden. Blackrock tillsammans med sin pandang Vanguard. Blackrock är ju ett offentligt företag som man kan äga aktier i Blackrock. Men sen den stora aktieägaren i Blackrock är ju Vanguard. Och Vanguard är inte ett publikt företag utan där finns ett antal mycket förmögna personer och familjer som äger aktier och som, som har den reella ägarmakten i Blackrock. Mm. Och vi ska konstatera att BlackRock och Vanguard har tillsammans, är tillsammans idag större på Stockholmsbörsen än Sverige som är näst störst. Då. De har gått förbi Wallenbergs. Och det kan ju låta som att Wallenberg håller på att tappa makten men det tror jag inte utan det är nämligen så att jag tror Wallenberg är ganska nära ligerade med BlackRock. Mm. och de kretsarna där så att det här är en maktkoncentration till det jag kallar för den angloamerikanska oligarkin det är de som styr hela västvärlden de kontrollerar medierna och därmed kontrollerar de opinionsbildningen vi hade ett program med Hans Eriksson, ja. han hade granskat det där och konstaterade att de här tre tillsammans Blackrock, mm. Vanguard och State Street mm. de De hade ett betydande inflytande i jag tror det var 95 av den av, av företagen på på Dow Jones index ja, ja, ja. och i jättestor andel i Sverige ja, också ja. så Vad, vad betyder... De förvaltar fullständigt enorma tillgångar. Ja, och, då, och de har då det här inflytande tillsammans. Även om de mm. inte äger mer än kanske 7%, så är de Nej. största ägare i många. Ja, de går upp, de ligger strax under 10% i vissa företag och andra är lite mindre. Tillsammans har de ett enormt inflytande. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swish-nummer är 123-535-8692. En annan fond som, mm. för då får man väl säga att det är en pensionsfond, är ju Alekta. Ja. Och nu, nu kom det ju fram att Billing, som är vd där, och som har fått framträdande och har ju fått försöka ja. förklara vad de gör. Och så ja. har varit ganska... lågmäld men nu har han fått sparken också. Ja, först fick han sparka en chefstjänsteman som tydligen var ansvarig för de här kontorna och nu sparkar de honom. Jag tycker att hela styrelsen ska ställa sina platser till förfogande därför att pensionsförvaltare det, det är en förtroendebusiness. Mm. Och hur ska vi kunna ha förtroende för Alekta om den här styrelsen sitter kvar då? Det, jag, är ju, jag har ju själv en del av min pension från Alekta. Jag har inget så helst förtroende för den här styrelsen som pensionssparar Absolut inte. Utan jag skulle vilja se att styrelsen ställer sina platser till förfogande. Och sen får huvudmännen då bestämma sig för hur den nya styrsen ska se ut. Det är möjligt att några ska vara kvar och återväljas. Men... men framförallt så ska styrelsen bytas ut och framförallt så ska även styrelseordförande gå tycker jag. Jag tittade på nätet på deras riktlinjer som de själva har tagit fram ja. inom Alekta och då säger de att de ska inte investera i bolag som håller på med kol mm. i någon utsträckning, mm. inte i olja och, mm. och fossila bränslen, de ska inte hålla på med tobak, mm. de ska inte hålla på med vapen. Detta att exkludera De energislag som står för 80% av världens energianvändning det är inte särskilt smart va? Nej. utan det är att skjuta sig själv i foten. Men vad skulle du säga om vi nu tar våra stora pensionsfonder ska de investera i Sverige eller ska de sätta sina pengar i amerikanska banker eller i, i Kina och Indien eller vad, vad ska de göra av sina pengar? Ja, det, det, det är en väldigt svår fråga. Sverige är ju en sån liten marknad men det är självklart att Sverige ska prioriteras. Mm. Det är väl ingen tvekan om det. Men alltså att exkludera några av världens största industrigrenar som olje- och gasindustrin och kolindustrin, det, det är inte särskilt smart då. Det vore ju en sak om man såg att de här energislagen håller på att fasas ut, men det gör de ju inte. Nej. De står för drygt 80 procent av världens energiförsörjning Jag har gjort så i lång tid och det finns inga som helst tecken på att den relationen kommer att brytas. Utan det här är den viktigaste energikällan i dagens världens eh, ekonomiska utveckling. I och med att de säljer ut sådana branscher så finns det ju andra som köper det och tjänar enormt mycket pengar på det. Därför att hela den här politiken den bygger ju på att de här branscherna är på väg ut. Men de är ju inte det va. Jag kommer ihåg ett möte som vi hade 2008 när det gällde klimatfrågan. Och, och där uppträdde Claes Eklund som var chefsekonom på SC Banken på den tiden och han sa det att man ska göra så med allt vad gas och oljeaktier och sånt heter för det är stranded assets mm. de kommer att bli värdelösa och mm. hur en nationalekonom kan kläcka ur sig något så urdumt, det, det tycker jag är totalt diskvalificerande. Och han var då chefsekonom i SC-banken va. Och, och vi kan ju konstatera att de som inte följde hans råd de har gjort en bra affär. Men tror du att han trodde på det där själv? Ja det tror jag, jag tror han trodde på det mm. själv. Han trodde att det här skulle, det skulle ske en omställning. Och det gör det ju inte va? den här omställningen sker ju inte. För det som har hänt nu då det är ju att, att oljan i större högre och högre utsträckning betalas i andra valutor än dollar. Ja. Och det här har ju lett till en diskussion om de-dollarisation alltså mm. att, att dollarn kommer att tappa i betydelse. Nu har ju då eh, amerikanerna skjutit sig själva i foten. I och med kriget med Ryssland i Ukraina så beslutade man för att konfiskera ryska tillgångar på flera hundra miljarder. Och det ser ju alla länder runt om i världen. Och inser ju att det är ju livsfarligt att sitta med stora dollarreserver. För man kan få dem konfiskerade av amerikanerna om man inte dansar efter deras pipa. Så att amerikanerna... under Biden-regimen har skjutit sig själva i foten på det här sättet. Och, och vi ser nu hur avdollariseringen går jättefort. Man försöker göra affärer i lokala valutor. Och bland annat skulle man då, i samband med, med, med kriget i Ukraina skulle man ju straffa Ryssland genom att ta ut det sviftsystemet som man har för att klira valutor. Och det har ju lyckats för ryssarna alldeles utmärkt och de, de har stigit ur det här av amerikanerna kontrollerade systemet utan någon synbar skada. Och, och vi ser nu hur, hur det ena landet efter det andra börjar handla sin olja i lokala valutor. Mm. Saudiarabien ansluter sig till BRICS, de är beredda att handla sin olja. De, de, löftet de hade till amerikanerna att ha, bara handla alla olja i dollar, det har de brutit. De är beredda att handla i andra valutor. Och det här trodde man ju skulle ske så småningom, sakta men säkert, men nu går det väldigt fort. Va? Och Det innebär att botten håller på att gå ur dollarn. Och därmed så destabiliserar sig den amerikanska ekonomin ganska snabbt skulle jag tro. Man kommer att få jätteproblem för nu kommer de här pengarna tillbaka. Mm -hmm. och, och amerikanerna har skrämt marknaden från att sitta med dollar. Är det så att, att andra nationers, äh, äh, riksbanker kanske och... och Olika företag och så vidare har investerat sina dollar i USA. I statspapper. amerikanska statspapper ja. och amerikanska investeringar ja. i USA. Så man har använt sina dollar i Precis. USA. Den som har haft kanske mest statspapper var i Kina. Men de håller på att minska sitt innehav av statspapper. Så idag tror jag faktiskt att Japan är större långivare till USA. Och då är det statspapper som USA... behöver ge ut för att klara sina underskott. Ja. Så att då plötsligt måste man betala tillbaka ja, de här pengarna. Ja. Och, och vad händer då? När... Ja alltså det innebär ju att dollarns värde kommer att sjunka. Mm. Och, och det där ser vi inte riktigt eftersom alla västliga valutor de hänger ju på dollarn. Att alltihopa sjunker. Fast det har inte hänt ännu väl egentligen? Jo men vi har ju en skenande inflation. Jag bara tänkt på att Ruben och, och, och, och den kinesiska valutan RMB eh, den har inte, eh, alltså de, de, dollarn är fortfarande stark jämfört även med, med andra ja, internationella ja, valutor. Ja, men alltså hela valuta, eh, alltså det, det, det yttrar sig i form av inflation. Mm. Det här låg inflationssamhället är ju på väg bort Vi ser ju hur, hur vi nu land efter land ligger över 10% i inflation. Och en, en sak, vi ska säga att guldpriset vi kollade här innan, att guldpriset har ju eh, Det har parkerat över 2000 över 2000 dollar per, per ounce. ounce ja. Och det, jo, det, 2019 var det nere 1300. Ja. Så det har gjort en rejäl resa från 2019 <skratt> upp till 2020, mitten av 2020. Ja. Och sen har det legat kvar där uppe. Ja. Ja, alltså jag, min känsla för guld det är ju att det är en begränsad tillgång va? och, och det, det är en metall som hela tiden har åsatts ett väldigt högt värde och som har fått vara säkerhet i betalningssystemet i väldigt större utsträckning men vi ska ju komma ihåg det är ju en passiv tillgång så att min bedömning är att vill man placera sina pengar Eh, säkert, så inte alls självklart att guld är det säkraste. För att det arbetar inte. Nej, vi kan inte äta guld va, vi kan inte bo i guldtacker va. Utan det är tillgången till jordbruksprodukter mat, det är tillgången till bostäder det är det som är nödvändigheter för att vi ska kunna leva ett rägligt liv. Sådana saker har alltid värde va. Mm. Så även om marknadsvärdet går ner, så de här fysiska resurserna de finns ju hela tiden kvar då, och de har ett värde. Eh, och hittills har guld haft ett värde, men säg att man plötsligt skulle hitta enorma guldfyndigheter, mm. då kommer ju guldpriset att störtdyka. Så att, det är ju en tillgång och efterfrågan där som mm. styr det. Men det sagt så är ju guld ändå en betydligt säkrare placering än, än vanliga papperspengar. Det kommer man ju aldrig ifrån. Mm. Men, då, då säger folk att man ska skaffa sig guld. Men, men som privatperson att skaffa sig guldtillgångar. Då ska man gå och låsa in dem på en bank men säga att banken går omkull, vad händer då va? Det, det, problemet är att guld är en fysisk produkt och om man köper på sig en massa guld har liggande hemma för att eh, känna sig säker så är man ju då, blottar man sig ju för kriminalitet i väldigt mm. stor utsträckning, de som vill stjäla det guldet ifrån en er. så att Det, det är en klumpig form av sparande skulle jag vilja säga. Mm. Och bankfack finns väl nästan inte? Nej, längre? precis. Och det, det, det, finns alltså, det som är säkert att äga det bostäder, det är mark. Mm. För det kommer vi alltid att behöva. Mm, och det har sin avkastning. Ja, lokaler och mark och bostäder. Mm, skog. Skog, ja, problemet med att äga jordbruksmark och skogsmark det är ju att det här är förmål för massa lagstiftning så att det finns alltså en osäkerhet hur mycket av den här egendomen man och hur man får förvalta den. Mm. Det är omgärdat med massa lagbestämmelser och annat. Som skapar en osäkerhet även på den marknaden. Mm, artskyddet ja. kan göra att det blir värdelöst. Ja precis. Mm. Va? Så att, eh, man kan inte generellt säga att det är en helt säker placering. Men den är bättre än de flesta andra. Va? Jag tänkte innan vi avslutar nu för vi behöver runda av. Ja. Jag skulle vilja uppmärksamma er på en, en artikel i Dagens Industri. Aha. Eh, och det är nämligen så att Börjsvik <laughs> som har Rastas restauranger och ja. Rastas hotell Det var det Börjsvik Group, det var ju de som stoppade vår konferens på ja, Skansen precis, precis. och som hindrade yttrandefriheten Nu har de dykt upp här i Dagens Industris weekendbilaga eh, och det är en, en fem sidor fem, fem hela sidor med olika bilder där de står och har trevligt eh, ja. han som grundade det här med sina söner och de har ju de har ju lyckats eh, få kontrakt på mängder med restauranger 1973 grundar ja, de har ju varit väldigt framgångsrika de är uppenbarligen ja. duktiga eh, både eh, grundaren och hans fru som har drivit på det här och de har ju lyckats få avtal med, med samhällsägda Mm. restauranger och mm. Mm. Sk Skansen och uh, Dramaten mm. Ullevi och Ullevi som har ju lyckats med det, spelet med dem som ägs av, av, av de har samhället. väl bra politiska kontakter jag. man kan anta det han, ja. han kom ju från Domus ursprungligen ja. men det, det är fem och en halv sidor och det här ja. Jag har inte betalt för det. Ja, det, det står ju inte att det är en annons, men eh, mm. eh, det är man är svårt att tänka sig att det här allmän intresse att ett nej. sånt här bolag är jätteintressant nej, helt plötsligt. Nej, nej. Eh, och, och det är en typ av tidskrift som det, det, där man starkt kan misstänka att man får betala för att få ett reportage det här har dykt upp i flera publikationer mm. även Göteborgsposten hade ett jättereportage mm. med Börjsvik så vi, vi är väldigt nyfikna, vi vet inte vad det här handlar om vi får se vad som händer om det om det mm. att de ska hitta en köpare till sin verksamhet att de vill ja. göra sig av ja det är möjligt ja, eh. det är en ganska intressant faktiskt